Сом спочатку ніби піддався, а потім раптом так різко вонув, що я опинився за бортом. Вірьовка зачепилася за кочет, і волосінь, намотана на мою долоню, болюче стиснула мені пальці. Ой-ой-ой, вигукнув я. Леонтій все зрозумів, вихопив мисливського ножа, який висів у нього на поязі, і перерізав вірьовку. Сом знову щосили смикнув, Волосінь зісковзнула з моєї долоні і, розмотавшись, звільнила руку. Але Леонтій теж перейшов на бік човна, за борт якого тримався я. І наша посудина перекинулась. Він ухопив мене за плече й прошепотів, я не вмію плавати. Човен вивернувся до гори днищим, але не затонув, під ним було повітря. Леонтій міцно держав мене обіруч за плече, і я відчував, що можу не витримати його ваги і піти на дно, а глибина тут, судячи з усього, чимала. Плавати я навчився за незвичних обставин. Коли моя сестра Любка вийшла заміж за художника, вони часто брали мене з собою на пляж. Купалися тоді переважно на Трухановому острові. Переправлялися туди з кількох причалів на легких катерах. Їх ще називали личаками. Здалеку вони нагадували великі постоли. У вихідні дні влітку на набережній простягалися довжелезні черги відпочивальників, і на катер, що причалював до берега, набивалося до сотні людей. На палубах було ніде й пальця просунути. Люди стояли, притиснувшись одне до одного, а відчайдухи навіть зависали на бортах. Та до Труханового острова було рукою подати. Дніпро влітку мілішав, річище ставало значно вущим, і личак діставався протилежного берега за кілька хвилин. Любчин чоловік, невисокий на зріст, але міцної статури, плавав добре. Любка теж не боялася води, ще в школі вважалася непоганою пловчихою, склала норми ГПО, тому вони не раз підбивали мене. «Ну то що, попливеш із нами на той берег?» Іноді я погоджувався. Клав руки їм на плечі, і ми повільно долали Дніпро. Потім, перепочивши на міській набережній, повертались на острів. А одного разу вони заявили «Годі нас експлуатувати, ми живемо при соціалізмі, тепер будеш плавати самостійно». «Та я ж не вмію», – спробував заперечувати я. «Нічого, навчимо. А як?» «Зараз побачиш», – проказала сестра. «Клади руки нам на плечі, спочатку потренуємося, а далі буде видно». Ми допливли до середини Дніпра, аж раптом вони вдвох пірнули під воду, а я залишився на поверхні. Течія підхопила мене і понесла. Я перелякався, хотів був вже кликати на допомогу, та Любка з чоловіком одразу ж винирнули і, притримуючи мене з обох сторін, настирливо радили. «Працюй руками і ногами, не бійся, ми поруч». Я напружено розмахував кінцівками і нарешті усвідомив – вода держить мене, я не тону. Так точилося недовго, вони підхопили мене під руки і дотягли до берега. Відтоді я удосконалював своє плавання і зрештою звик до води. – Тримайся за човна, – наказав я Леонтієві та він ще дужче обхопив мене за плечі. Я з натугою підплив ближче до нашої перекинутої посудини і щосили зацідив кулаком у груди своєму вчителеві ловіння сомів. Від несподіванки він перевернувся на спину і відпустив моє плече. Я тут же притулив його грудьми до днища човна, він з трудом вибрався на просмалену дошку, Обійняв її і трохи заспокоївся. Я плив позаду, підштовхуючи човен до берега. А собака, кружляв навколо нас, висолопивши язика, не знав, як нам зарадити –